Let's <laughs> go. Hej og øh, velkommen til denne 27. og øh, sidste udgave af Radio T. Jeg vil gerne sige den omgang, men øh, det kan jeg nok ikke garantere, at øh, der kommer mere. Øh, hvis du, øh, Jeg formoder du, at du er dig, der lytter med, og er, er en trofast lytter. Ellers så giver det ikke rigtig nogen mening at, at være noget til. Øh, hvis du faktisk er ny, så kan jeg fortælle dig, at du går gået glip af 26 rigtig spændende programmer. Efter min egen mening, i hvert fald. Øh, og det her sidste program, det er... Det er dedikeret til ligesom at runde, runde hele konceptet her af, øhm, fordi den her podcast program, øhm, var fra start af meningen, at den skulle prøve at, at omfavne, fortælle, øh, formidle, hvordan man ligesom går fra øh, en idé øh, om et feltarbejde, øh, hvordan udførelsen af det har foregået, optakten til det, og hvordan det så er at øh, komme tilbage fra sin felt som antropologistuderende og, øh, og sætte sig ned med med sit speciale. Og øh, det er den sidste del, øh, nemlig at komme hjem og sætte sig med sit speciale, som, øh, som den her 27. podcast den kommer til at, at handle om. Øh, og det bliver som altid totalt med afsæt i, i mine egne erfaringer, i min egne oplevelser af det. Og øh, jeg kan så fortælle dig, at øh, det er godt vel to måneder siden, jeg kom hjem, faktisk to måneder og en dag, sådan helt præcis. Hvilket vil sige, at den tid, der er gået siden, jeg kom hjem, er faktisk kaldt af den tid, jeg var i Havana og øh, lavede mit feltarbejde. Og det er jo gået utrolig hurtigt, øh, de her to måneder, ligesom de fire måneder på Kuba jo der også gik. Øh, så det bliver sådan en mærkelig måde at lige at opsummere de sidste to måneder på, selvfølgelig med, med fokus på, på, felter, eller på, på overgangen til specialet. Og... Øh, jeg har egentlig tænkt, at jeg vil prøve at hakne den over i, i, i, i to dele, hvor, hvor sådan det det kommer lidt senere. Fordi det, der også er enormt vigtigt i, i forhold til det her, det er omstændighederne omkring det at komme hjem øh, og vende sig til det. Så det vil jeg egentlig starte med, og så øh, vil jeg slutte af med, hvordan jeg er kommet ind i, i min øh, skrivningsproces. Og øh, jeg lander jo øh, i Danmark her den 16. december. Om aftenen var det. Og... Øh, jeg blev hentet i Bilund af min far og min, øh, min yldebror, og de kørte mig så hjem til Aarhus, og de kørte så selv hjem til, til Aalborg ret hurtigt derefter. Og jeg pakkede sådan set bare ud og lavede noget mad, gik ned og, og købte ind, sådan, som jeg havde glædet mig til, og så tog jeg øh, egentlig bare direkte over til en kammerat, og sad og drak rum der og snakkede ud til midt på natten. Og det var jo fantastisk at sidde i et, i et vinterkoldt Aarhus op på, på Naltan øh, og sidde og kigge på, øh, på, på den danske vinter- og nattehimmel. Og dagen efter var jeg direkte til julefrokost med drengene fra, fra min årgang. Så i den forstand, så kom jeg ligesom direkte ind i, i min hverdag. Og så alligevel overhovedet ikke. For det var julekort kort efter, jeg kom hjem. Og det, der tog jeg selvfølgelig hjem til Aalborg for at være sammen med min familie. Og selvom det selvfølgelig var, var dejligt at se dem igen, så var det også lidt en, en streg i regningen. Fordi øhm, da jeg landede, der havde jeg egentlig bare rigtig meget brug for bare at være være mig og finde ud af at være i Danmark igen. Øh, og det ville jeg egentlig helst, at det foregik med, at jeg sad og kiggede ind i, i, min, øh, i min væg og ligesom gjorde de ting, som jeg havde lyst til at gøre. Øh, og igen, det skal ikke forstås som at jeg ikke havde lyst til at se min familie, det havde jeg selvfølgelig, men der var noget andet at tage væk fra, hvor man bor, og ikke have noget sted at, at, at være som sådan. Øh, jeg kan have sine ting omkring sig, ikke gå lige og få, få sin lejlighed på plads, øh, sådan som jo egentlig var mit, øh, mit første sådan Øhm, så det gjorde landingen sådan, hvis vi kan sige det, så lidt, øh, lidt bumpy, men øh, i gåsøden så gjorde det egentlig ikke mere, end at, at det tog nogle, øh, en uge ekstra eller sådan noget, før at jeg, jeg følte, at jeg var på plads. Øhm, og siden så er det egentlig gået lidt slag i slag med at, at få for hverdagen og, og mit liv til at, at køre igen. Øhm, og startede stille ud med at komme tilbage på, på det ene af mine to jobs som guide på moskva Museum, hvor jeg begyndte at få nogle timer og noget oplæring. Øhm, så begyndte der også at komme et, øh, et vejledningsmøde allerede den 4. januar, hvilket jeg synes var frygteligt tidligt, men det skal jeg nok komme ind på bagefter. Øhm, og så har jeg været så heldig, at jeg har en, en tysk barndomsvinde, som læser medicin, som skulle arbejde på Aarhus Universitets i to måneder, at hun øh, så kom til Aarhus og flyttede ind i min lejlighed her midten af januar, øh, hvilket også var en, en god ting, der var ligesom, for mig var der noget at se frem til, og det har så hjulpet mig rigtig meget med at, at få en rytme, at hun er der, fordi at hun øh, jo sjovt nok skal op og på arbejde. Og øh, når man er råd lidt i feststemning, så <laughs> er det bare praktisk, at, at der er nogen, der rent faktisk står op, fordi så er det også lidt mere motiverende selv at, at komme ud af fjerne. Og så fra 1. februar, der er jeg startet på mit andet arbejde, som er telefonpass op ved Dansk Aftøbs Værkcentralen så det vil sige, at mine to jobs kører igen. Den hverdag er ligesom på plads. De ting, jeg er engageret i frivilligt, revyn er også begyndt at køre for fuld tryk, og det samme er livet på Aarhus Studenteradio, hvor jeg er en del af chefredaktionen, og hvor Radio til her i øvrigt, jo som ventet, må jeg jo så også erkende, men, men, men endelig er blevet anerkendt som en fast podcast, og også bliver udgivet under øh, paraplyen på Aarhus Radio på iTunes. Øh, det er der selvfølgelig også lidt et arbejde med at få, få formatet omdannet til, for det betyder, at jeg skal skære alle musikken fra, og der er en masse programmer, der lige skal laves om, som øh, den faste lytter vil, øh, vil være klar over. Øh, så der ligger lige et, et lille arbejde øh, foran det. Øh, og så er der selvfølgelig, i forhold til det her med lande, så er også hele dimensionen med ligesom at og finde ud af, hvor har man sin, øh, sin omgangskreds henne. Øh, det er i hvert fald noget, der betyder enormt meget for, for mig i forhold til, hvordan jeg fungerer, om, øh, om hvor, mine, øh, hvor jeg har mine, øh, mine venner henne. Og når man sådan forlader det og sit sociale liv i, i fire måneder, sådan fra den ene dag til den anden, og også kommer hjem fra den ene dag til den anden, så kan man jo godt på trods af, hvad hedder det, mailudveksling øh, og des lige øh, være i tvivl om, hvor er den anden hende? For det er svært at mærke folk gennem de her mails, så det har selvfølgelig også taget noget, noget tid for mig at øh, at prøve at øh, at fornemme, hvor er det jeg har, hvor er det har folk henne hvad er det, øh, hvor er det jeg skal, hvem er det jeg skal bruge min energi på, hvordan skal jeg bruge min energi på folk? Øhm og det er der selvfølgelig også, øh, også gået noget tid med. Og det, det er selvfølgelig sådan et langt projekt, som man nok aldrig bliver færdig med, men, men ikke det mindre så også en, en, en forholdsvis essentiel ting øh, at, få, at få på plads. Øh, så det er sådan set lidt om, hvad, hvad der er sket for mig over de her sidste to måneder. Det er egentlig bare, at øh, jeg skulle have mit liv til, at, og, og, eller mit danske liv til at køre igen. Det er egentlig meget ligesom da jeg kom til Kube. det handlede om at få det handlede om den her hverdag, det handler om, at den skulle opstå fordi så vil. Øh, så vil, tingene, så vil tingene ligesom begynde at ske lidt af sig selv. Det her med at få, få sit livs tandhjul til at falde i hak og begynde at køre, køre hurtigt og hurtig rundt, indtil det når til, til den hastighed, man, man nu gerne vil, vil køre i. Og jeg mener, jeg synes, jeg har travlt, men jeg kan også godt lide, at der er noget at lave. Jeg kan også godt lide, at lægge lidt vandret. Både bogstaveligt, men også rent off, i overført betydning. Så det gør mig ikke noget, at der er en masse ting at, at se til. Øh, og, det her, og alle de her omkringliggende ting har så også været, været rigtig godt for, at, at, at min speciale proces er, er kommet i gang. Øh, og der vil jeg så også lige hurtigt øh, tilføje, at, at den speciale proces, den synes jeg er stadigvæk her halvanden måned inde i den, er, er ret uoverskuelig. Det er, det, det er godt nok et stort projekt, men, men det er pludselig seret med. Øh, og hvorfor er det så, så skide stort, det her speciale, når man, når man skal sidde og skrive det? det øh, jeg skal kun skrive 40 sider, øh, og ikke de her 60-80, som, som mange af mine medstuderende skal, og det drejer, handler selvfølgelig om, at jeg er visuel studerende, og at jeg så har et produkt ved siden af, så jeg laver det, der hedder et produktspeciale. Øh, men jeg synes stadigvæk, at, at de her 40 sider er, er ret uoverskuelige at, øh, at, at, at begribe, fordi det er... Afleveringen 1. juni, og hmm, hvad er det lige det her store, fluffy noget, det skal ind det skal med? Det synes, for for prøve at konkretisere det lidt, så det er det sådan, jamen, hvad er det, jeg skal skrive? Hvor meget skal jeg skrive? hvor Skal jeg virkelig bruge hver dag på det? Hvor meget skal jeg bruge hver dag på det? Skal jeg også arbejde i weekend Alle de her øh, ting, der ligger omkring det, og så er der... Er der så nu begynder at arbejde med lidt i det, det skal nok komme en lidt bred pension af det, men, men, men der er en masse deadlines, som jeg også skal ind og, og overholde i forhold til, til min vejledning. Og jeg synes, det giver en lille smule stress, at, at, at de ligger der. Omvendt er de også godt, fordi ellers er jeg ikke sikker på, at jeg vil forlade så meget. Øhm, men der er sådan en balancegang hele tiden. Øh, fordi at, at, at, og det er også det, som i god har været mit, min største øh, udfordring med, med at læse ansipologi. Det har været, øh, hvor lidt undervisning der har været, og så i det her tilfælde, hvor lidt vejledning der har været. Fordi jeg har svært ved at vurdere, hvor meget energi, jeg skal lægge, øh, og når jeg ikke har et, et schema, der siger, at du skal gøre det fra det til det, øh, altså undervisning fra 9 til 12, eller et eller andet, så har jeg enormt svært ved at, at øh, ikke at følge alt muligt andet ind, øh, som jeg lige så godt kunne lave. Og det ender så med en masse frivillige ting. Det er derfor, at jeg får lavet radio, øh, eksempelvis. Øh, men det er også derfor, at det i lidt altid små vigtigt, at jeg får radio tilladet færdigt, sådan, så det er ligesom et projekt, der ligger og er færdigt, og ikke ligger og fylder sådan så der i god at jeg skal have nu har med begyndt at køre, men jeg skal have det som har have, have alle de de uvæsentlige hele fra eller alle det som tager for meget fokus sådan, så jeg kan eller andet fokus sådan, så jeg kan holde fokus på, på de øh, seks ting der, der så, så skal være centralt for for mit liv nemlig min to jobs specialet, øh, radioen revyen og så øh, som min venner det er det som der ligger her for mig i foråret jeg håber det gav i øvrigt et billede af hvorfor den her er så uoverskuelig det handler også om at jeg ikke det lyder også dumt at sige men jeg ved heller ikke hvad de her kapitler skal indeholde jeg synes det er jeg synes det er langt og det hænger også rigtig meget sammen med vejledningen og mængden og den slags af det og så lader jeg egentlig bare hoppe direkte ud i hvad vejledning og sådan noget det som ligesom som sig om fordi at jeg starter med at få den her det her første vejledningsmøde den 4. januar. Og min vejleder Susanne Højlund, hun, hun har så seks studerende, som hun skal vejlede til et speciale, der skal være færdig her til, til sommer. Og hun forstår så så forstår, at vi skal lave gruppevejledning. Hvilket vi siger, at vi så tager. Vi skal øjeblik. At vi tager en, en dag om måneden, Øhm, hvor vi mødes, og så snakker hinandens projekter igennem, og så hjælper hinanden. Og det var vi mange, der allerede her på første møde, var ret skeptiske overfor. Øh, for det første, fordi jeg sidder i en gruppe, hvor Tanja er der, så okay, jeg ved ikke, hvad hendes projekt går ud på, og selvfølgelig også efter en præcision, hvad de andre skal ud på, men jeg ved ikke noget om folkeskolen i Danmark, sådan som to af dem sidder arbejder med. Jeg ved ikke noget om øh, human security, som de to andre sidder og taler om. Øh, og i virkeligheden, så ved jeg heller ikke noget om akroekologi som er det, Tanja sidder med. Der har vi så den samme felt og den samme referenceramme, men, men jeg ved ikke noget om hendes teoretiske øh, baggrund. Og øh, det siger jeg jo så til højt til, på vejledningsmødet, at det synes jeg er, lidt, øh, er lidt, øh, lidt. eller gør det besværligt for mig at deltage øh, Hvor min vejleder så, som, så rigtigt også siger, at så er det jo her, du skal lære at, at komme og bygge det akademiske argument op, fordi det er jo i virkeligheden bare det, som, som et speciale og en opgave er. Det er et, et meget, meget stort argument. Et argument, vel og som, som man så kan. Øh, gør stærkere, og der behøver man selvfølgelig ikke noget øh, i gåsøjen, noget forhåndsviden omkring andres projekter for at kunne sige, om deres argument holder eller ej. Øh. Jeg er så lidt uenig, fordi, eller det er jeg ikke uenig i den, i den præmis, men, men det, jeg har det bare sådan lidt, jamen, det er ikke noget, jeg skal bruge min vejleder-timer på. Det er noget, som jeg synes, at det, det vil være noget, jeg vil gøre med mine, med mine medstuderende. Så man, ringe til, til dem, jeg plejer at sidde og arbejde med og sige, hey, skal vi ikke mødes en dag? Nu var vi alle sammen sidder med specialet og prøve ligesom at, at give hinanden noget feedback. Øh, prøve at hjælpe hinanden igennem. Det, det synes jeg ikke, at er noget, mine vejledningstimer skal, skal bruges til. Øh, det er så også blevet nogenlunde ændret, øh, fordi at, at der var forholdsvis meget modstand mod det. Øh, og det som Jeg, jeg spurgte Susanne, hvad, hvad, hvad, hvad årsagen til, at det skulle være gruppevejledning, det var, at der sagde hun så også det meget, meget blankt, at det drejer sig om om økonomisk prioritering, og der kan jeg også lige sende en, en lille glidende takling afsted til, til leden, ledelsen på, eller hvem der nu sidder og prioriterer de her penge, at øh, det er, synes jeg, totalt åndssvagt at have gået på en femårig uddannelse, og på intet tidspunkt har haft det sideret selvstændig vejledning, i hvert fald ikke planlagt fra universitetet siden. Det har altid været gruppevejledning, eller, øh, ja, eller ja, der har aldrig prøvet at have i hvert fald ikke den her individuelle vejledning, og det synes jeg er direkte katastrofalt i forhold til, hvilket uddannelsesniveau, man, man risikerer at sende, sende studerende ud med. Men, men så er den, den taklingssendt sted. Øhm, det første vejlingsmøde er som sagt her den 4. januar, og her øh, er det lidt om, hvad den her speciale proces den, den, den indebærer, og hvad Susanne gerne vil have for os, og vi bliver så ind, vi underskriver vores specielle kontrakt, øh, hvor vi får godkendt en... Fordel på problemformulering, og øh, det som adde mig også i forhold til det fra gruppevejledning, var, at jeg rigtig gerne ville have haft den her individuelle vejledning, hvor jeg gerne ville have snakket med sønderne om, hvad for et emne af de her tre, jeg står med, er det, jeg skal arbejde med. Og der kan man sige, at det så er mig, der er, er for dum, og for nervøs, og for tilbageholden at jeg ikke bare siger til sønderne, hey, jeg, jeg vil sgu egentlig gerne snakke med dem om det her, men, men det, det lå simpelthen bare ikke i luften, og jeg valgte simpelthen at lade være med at, at spørge hende, hvad for et emne øh, det gav bedst mening at arbejde med. Og så sad fat i den her... Øh, Tanke om, om ontologien, øh, den kubanske revolutionsontologi, og den her øh, altså overlevelsesværdi, øh, som der var så mange, der talte om, hvordan man inden for øh, hvad kan man sige, ontologien på eller i den kubanske revolutionsontologi kan bruge overlevelse til ligesom at manøvrere mellem revolutionære og ikke revolutionære handlinger. Øh, det er sådan kort fortalt, det mit speciale kommer til at, at handle om, og problemformuleringen som jeg skulle aflevere her i slutningen af øh, start februar, er enten med at være noget i retning af Hav, eller hvordan, øh, hvordan påvirker det, øh, hvad hedder det, ontologien, de kubanernes øh, hverdagsværdier, øh, eller hvad, øh, hvordan man nu ellers kan, øh, kan sige det. Øh, men inden vi når så langt, så. Ja, jeg, har, jeg ved ikke rigtig, hvilken et, et, et af mine, mine, mine emner, jeg skal gå i gang med, som ender så jeg tager den her ontologi -ting, fordi det ligesom var den, jeg følte, der var mest litterært eller antropologisk kød på. Øh, ikke nødvendigvis den, der er mest interessant. Øh, for jeg synes faktisk, at alle mine tre emner i forhold til, hvad kameraet gøre, ved feltet, øh, den her personkult omkring Fidel, og øh, så det her ontologi var lige spændende. Men jeg har så valgt efter det, som, som jeg formodet, der var mest at, at, at komme efter, og hvor der var muligt at, at gøre mest uden at have sat mig gået grundigt nok ind i det, og det synes jeg jo i udgangspunktet er ærgerligt. Øhm, derudover er der så også lige en anden ting, der ligger i det, at øh, vi starter så tidligt. Normalt så starter semesteret først fra, fra februar, men simpelthen fordi vi skal være færdige 1. juni, så for at give os så meget tid som muligt, så har Valshus at vi skulle starte allerede fra januar, og jeg fik også Snapchats og øh, sms'er fra mine medstuderende, som havde bænket sig op på diverse specialepladser rundt omkring, og ligesom var begyndt at arbejde. Hvilket jeg synes var skræmmende, fordi hvordan fanden kunne de have så meget styr på det øh, allerede, og hvor, hvorfor allerede i januar? Jeg havde i hvert fald rigtig meget brug for ferie. Så jeg bestemte mig for, at jeg ville holde ferie ind til, øh, til Green Day-koncerten, som jeg vist nok også har prøvet lidt om her den 28. januar. Øh, så det gjorde jeg mere eller mindre. Øh, at jeg så, så stille og roligt kom i gang, var jo så også nok meget godt, fordi at jeg jo ligesom skulle have lavet den her problemformulering til, til start februar, og så flyttede Dina ind, som øh, hun hedder, og så skete der ligesom noget, at der begyndte at få noget rytme, og jeg kom ligesom i gang, men jeg synes godt nok, at, at det gik træt med at få lavet noget, og det, det må jeg så også erkende, at det synes jeg stadigvæk, at, at det gør. Øh. Indtil videre har jeg så haft to vandringsmøder. Det andet, det var så her den 6. februar, som er for en 11 dage siden, hvor, øh, hvor jeg ligesom fik rettet min problemformulering til. Øh og hvor Susanne præsenteres for en lidt mere sådan detaljeret plan for, hvordan vores deadlines og sådan noget skal være. Vi har det her vejledningsmøde en gang om måneden, og til hendes øh, forsvar skal det så siges, at hun har lyttet til, hvad vi siger, så der kommer mere individuelt baseret vejledning hen ad, hen ad vejen, så vi starter gruppemæssigt, og så bevæger os mere over i det individuelle, så i den forstand er, er vores kritikpunkter ligesom blevet hørt, og, og så vidt muligt efterlevet inden for de rammer, hun, hun nu har. Øhm, men øh, vi sidder så til det her møde, og... Øh, og bliver så præsenteret for den her deadline ting, hvor vi her den, skal jeg tænke, hvad er det? det så den 23. februar skal aflevere 8 sider, øh, og de følgende måned slut marts er det 10 sider der skal afleveres, og øh, slut april er det endnu 10 sider der skal afleveres, og så skal det ligesom rettes til, øh, bla, bla, bla, og så skal der afleveres. Og der er mit held jo så, at øh, kan jeg hurtigt se med de her deadlines, at med de tre deadlines, der ligger der 28 sider. Så mangler jeg 12, for at mit speciale er er Og der ligger selvfølgelig noget intro, der ligger noget beskrivelse af, hvad øh, det visuelle produkt gør, og eller bidrager til, og så ligger der noget konklusion og andre ting. Det vil sige, at, at, at, at min deadlines i virkeligheden, altså det drejer sig om de kapitler, jeg skal skrive. Og hvilket vil sige, at jeg faktisk kan nærmest aflevere mine, alle mine kapitler i fuld længde og få, få respons på dem. Så det er... For mit vedkommende er det rigtig, rigtig positivt. Øh, og gør også, at jeg så, eller egentlig tænker på mit speciale som en eksamen om måneden. Og det kan være en, lidt en, en risikabel måde at gøre det på, fordi det ved jeg, det er der mange, som vil blive stresset af at tænke på den måde. Og det stresser egentlig også mig lidt, at man skal det stadigvæk, fordi jeg ikke rigtig sådan... Altså jeg har egentlig, jeg tror egentlig bare, at jeg har brug for lidt mere sådan, vejledning, eller sådan føle, at jeg ikke står så meget alene med det. Øh, fordi jeg... Altså nu er jeg lige... Det, jeg er i gang med her i februar, det er så altså at, at redegøre for, hvordan ontologien for den kubaniske revolution er. Hvad er det for en, en, en, en verden, kubanerne bevæger sig rundt i, og så prøve at sætte ord på, hvad det, hvilke værdier er det, der er tydelige inden for den her revolution, og, og hvilke er der ellers i samfundet. Og så skal næste afsnit, eller næste kapitel, så dreje sig om, øh, hvad en værdi er, antropologisk set, og hvordan man arbejder med den. Hvad den kan bruges til, øh, og hvordan at, at at øh, jeg så vil våge og påstå at at altså overlevelse er en værdi som som man arbejder med i øh, i øh, hvad hedder det øh, i det kubanske samfund. Øh, og så skal det sidste kapitel så dreje sig om hvordan øh, den her værdi kan bruges til at skubbe til grænserne for hvad, hvor rummelig øh, ontologien er, og hvad man kan tillade sig at gøre inden for den rammer uden at man bliver hvad kan man sige, sådan ontologisk udstøt eller umenneskeligt gjort. Øh, og jeg beklager, hvis det lyder lidt fluffy omkring det, det jeg taler om, men, men der vil jeg så også lige tilføje, at jeg har en plan om, at øh, alle mine opgaver omkring øh, omkring det her feltarbejde, altså feltforberedelsen, feltrapporten og specialet, skal ligge tilgængeligt et eller andet sted, øh, så dem, der lytter program programmet her, ligesom kan, kan se udviklingen i det øh, og hvad det ender med. Øh, der må jeg lige finde ud af på Facebook for at finde ud af, hvor, hvordan det kommer til at være, når, når jeg engang bliver færdig. Øhm, men det er sådan lidt det, som, som, som mit speciale det, det skal sig om, og det er sådan, jeg tror, det kommer til at køre, og så skal der også lige laves det her lille visuelle projekt ved siden af, som jeg øvrigt ikke har kigget på. Jeg har ikke kigget på mine optagelser, siden jeg kom hjem, øh, hvilket nok også kan være lidt små dumt. Men øh, der ligger sådan en, en lille lavpraktisk ting i det, at jeg ikke har en... En, øh, det, nu, det skal ikke lyde som en undskyldning, det er fordi, at jeg har valgt at prioritere teksten først, men jeg har ikke valgt, jeg har valgt ikke at kigge på øh, min optagelser, fordi at jeg ikke har øh, en ekstern harddisk, hvor jeg kan ligge dem på alene, og jeg, efter at min oprindelige backup-harddisk gik i stykker på Cuba, så er jeg blevet lidt nervøs for at øh, have den med alle steder, og det der filmklippene ligger lige i øjeblikket, så jeg skal købe mig en ny harddisk, og det, er der ligesom nogle penge, der skal bruges til, og det kræver noget løn, så jeg får, jeg får ikke fuld løn fra min jobs før her 1. marts, så jeg kan ikke købe en disk før 1. marts. Det er så i hvert fald min sådan, mentale undskyldning for ikke at, at, at gå i gang med det der, men, men også mere for at komme i gang med, med den her skriveproces i første omgang, øhm, at jeg gemmer det lidt. Også fordi, at, at her i, i, i februar, der har den været lidt presset. Det har kun været tre uger. Og jeg må så sige, at når jeg sidder og skriver, selvom at det er at ting, jeg kender enormt godt, jeg er rigtig meget inde i, jeg kan bare sige for det her kapitel, hvor der indtil videre er skrevet øh, lige knap seks sider, der... Øh, der er jeg refereret til 4-5 talere af Fidel, og en af Thiers hovedtekster, og to talere af Mathie og Så, videre. så der, der er fuldt knald på, på, på, på revolutionshistorien. Øh, så det er, det er ting, jeg, jeg, jeg ved noget om, og derfor så frustrerer det mig rigtig meget, at det går så skide langsomt. Og jeg ved godt, at, at det her det er ikke er en, en presset situation som sådan, men det, det skræmmer mig bare lidt, hvor langsomt det egentlig går at skrive ting, som jeg allerede <coughs> ligesom er, er klar over eller er god til. Øh, fordi jeg har prøvet at skrive eksamener på 15 sider på en uge, 20 sider på en uge, altså med feltrapporten som, som eksempel. Ikke? Øh, så, så, så det skræmmer mig lidt, at det går så langsomt. Øh, og modsat de her korte opgaver, der har jeg lidt nemmere ved at overskue, hvad det er, jeg skal. Jeg ved ikke, om det, det er simpelthen fordi, at der er så lang tid, at det også gør, gør det mentalt svært at overskue opgaven. Øh, fordi jeg ved udmærket godt, hvad jeg skal ind skrive, jeg ved godt, hvad det er for noget litteratur, jeg skal, jeg skal ind og have. Det virker bare så monumentalt at stå overfor, øh, og det virker så overskueligt. Og det er det, der er rigtig mange, der siger, at det virker overskueligt, og alting handler om i virkeligheden om at komme ind i den her rytme. Altså når jeg også siger, at det går, det går langsomt, jamen, hvad er det så, jeg prøver at gøre for at, at løse det? Jamen det, som var svært i starten, det var, at jeg ikke havde en rytme. Nu er min rytme som ligesom kommet, jeg er næsten hver dag, enten den eller på Moskva, hvor jeg sidder og arbejder. Øh, og det er rigtig, rigtig vigtigt for mig, det her med at komme afsted og sidde med det. Det kan godt være, at det så kun bliver fire timer. Det kan godt være, at det er fem timer. Nogle gange er det måske seks timer. Nogle gange er det måske, hvis det går virkelig vildt for så længere tid. Sådan har det ikke været nu. Men bare det der med at komme afsted og så sidde med det. Og øh, så altså det kan godt være, at det går langsomt, men så kommer der, er man trods alt i gang. Og, og der kommer lidt på hele tiden. Øh, det giver mig rigtig meget ro, at der er skrevet en masse ting. Så jeg, kan, jeg, jeg er ikke så god til at sætte mig til at læse. Jeg sender mig egentlig bare til at skrive. Øh, og det kan godt gå hen og blive et problem her i mine næste kapitler, når, når jeg skal i gang med at, øh, at, at, at kigge på litteratur, som jeg ikke er bekendt med. Øh, og skal skal ligesom fylde fylder det her kapitel ud, hvor, hvor det er nemmere at forholde sig til, at jeg skal have nogle kernepunkter med, bang, bang, bang, og så ind i 15-siders opgave, hvor der både skal være nogle andre afsnit også, som jeg har styr på, og så videre. Øh, jeg tror simpelthen, at det er følelsen af, at det er så stort, og det skal være straks over så lang tid, også er med til at, at gøre processen langsommere, hvis man kan sige det som, som sådan. Øh, men så lige for at kåde in, det ind, det som har været vigtigt for mig i forhold til at kunne, kunne komme tilbage og lande i øh, at lave speciale. Det har været at få en, en daglig rytme. Altså få, få mit liv på plads først og fremmest. Øh, sådan, så jeg kan komme ind og få min hverdag igen. Og det, det tager bare en, en to-tre uger. Øh, og for sådan noget til at køre. Afhængig af, hvornår man kan starte på det ene det andet og det tredje. Øh, så det skal på plads. Så skal man efter min mening ud af døren. Øh, komme hen og sidde med sine ting bare nogle timer om dagen til at starte med, og så, så, så begynder det lige så langsomt at, at køre. Øhm, og så øh, håber jeg, at at det er den forstand er med til at, at, at, at hvad kan man sige samle øhm, tanker og og, og og og måden at, at arbejde på sådan som eller, man kan samle sine tanker få dem ned på papir og lige så stille begynder at og arbejde sig videre. Øhm, det, det må i hvert fald være, være opskriften for mig, og så i også, at man skal huske at tage sig de, øh, de pauser. Det kan lyde lidt åndssvagt at sige øh, allerede nu, men, men jeg tror stadigvæk det er enormt vigtigt på, at hvis man har brug for at tage to timers pause, så skal man tage de skide to timers pause. bare man ligesom sørger for, at, at man så er effektiv, når man endelig sidder med, øh, med sine ting. Og øh, jeg tror, jeg er ved at være... Ved, øh, ved vejs ende. Jeg kan lige komme med et par, par sidste ting. Jeg beklager, at det her det er blevet en lille bitte smule rådet. Øh, er det endt med? Jeg håber, jeg kunne finde lidt hoved og alligevel. Men øh, som en sidste ting, så er der også det her med, at at har været sted. Og øh, altså selv i dag er der folk, der kommer og siger velkommen hjem og spørger, hvordan det har været. Og det er jo enormt svært at svare på, hvordan fanden har det været at være sted. fordi hvordan fanden vil lige eller du derude, hvis jeg spurgte dig, hvordan har dine sidste fire måneder været? Det ved man ikke lige, hvordan man skal, skal reagere på. Øh, og nu er der gået lidt tid, så det, ligger, det er allerede langt væk, og, og, og det er også det, der er med, med at komme hjem fra det her feltarbejde. Det er sådan en absurd ting, og har været så intenst en del af noget, og så lang tid, at man, man når ting tænker, nu er jeg ligesom her, nu er jeg min hverdag på Kuba, jeg er en del af det her samfund, jeg er en del af det her, der foregår, og så er man bare tilbage sådan puff over natten. Øh, og det tager også noget tid at forholde sig til og som I ved derude så har jeg undervejs jo skrevet det jeg har skrevet nogle nogle små ting jeg har læst nogle brosteg op for jeg er nogle af de ting jeg har skrevet og jeg har også arbejdet rigtig meget med at skrive omkøbe efter at jeg kom hjem i den her min egen lille digt polisiform eller hvad man nu siger og det har det har hjulpet jeg tror man har når man har været revet så meget ud af sin egen virkelighed, tror jeg, at virkelig det hjælper at prøve at sidde og, og gøre noget kreativt med, øh, med det, man har været ude i, øh, for at bearbejde det. Øh, så det ikke bare bliver de samme historier igen og igen og igen. Øh, jeg synes, der var en ting mere, jeg ville, lige ville få, få sagt. Øh, jo, det drejer sig om feltrapporten. Øh, den er det lykkedes mig at få et, øh, et tal for, hvilket jeg er meget stolt af. Det er mit første tal på, øh, på universitetet. Øh, anne Sofie er en lille smule sur på mig, fordi at jeg tog så let på det, mens så var dernede. Men, men øh, det er jo bare fedt for mig, at det lader til, at jeg topper, når det, når det er nødvendigt i, øh, i den her proces. Håber jeg, at, eller det giver i hvert fald det skud akademisk selvtillid, der, der forhåbentlig skal til for, at jeg også kan få lavet noget, noget fornuftigt i, øh, i forhold til, øh, til specialet. men ellers så, så tror jeg egentlig at jeg er ved at være bevidst ind i forhold til at få på at fortælle, hvordan jeg har prøvet at, at, at, at, at gribe fat om det her med at, at komme hjem og og sætte sig til at skrive et speciale øh, og hvor langt det lige øh, kan gå hen og blive øhm, som sagt er det her også det det sidste program med øh, med Radio T det er en lille smule modigt. Og jeg har også tænkt på, om jeg skulle have lavet en, en lille sammenklæbning af af, af af højdepunkter fra, fra de sidste 27 programmer, men det For at være helt ærlig, har jeg lidt mistet overblik over dem, og øhm, tænker, at, at dem, der har lyttet med, I, I, vil sikkert, I vil sikkert selv have jeres egne højdepunkter derudefra, som, som det ikke giver mening, at at følge med i. Jeg vil så sige, at hvis Radio T skal overleve i en eller anden forstand, så skal jeg få en Ph.D. Hvorvidt det er muligt, det må, det må tiden vise, og hvorvidt der er et projekt, som jeg kan lave, og som er godt nok til at blive anerkendt som Ph.D., det må, må tiden jo vise. Men ellers så øh, vil jeg med meget dybt følelse faktisk øh, sige tak for nu. Øh, jeg er glad for, at, at du derude har lyttet med i alle de her timer, at du har taget dig tid til at blive en del af, af den her proces af, af det her feltarbejde, øh, og at du har kunnet bære over med, med, med den personlige fortælling i det. Øh, jeg håber, at, at du har fået en idé om, hvad antropologien er for en størrelse, når, den er, ligesom når vi er i vores laboratorier og arbejder. Jeg håber, du har fået et billede af, øh, hvad det er, der sker med mennesker, når de er afsted på deres feltarbejde, og jeg håber, du har en idé om, hvad, hvad den her proces den, øh, den ligesom indebærer. Øh, ja, der er egentlig ikke øh, så meget mere at, øh, at sige. Og øh, anden end, end igen, tak for, at I, I lyttede med, og så tror jeg egentlig bare, at jeg vil, vil give jer Raul Castro det, det sidste ord, så vi slutter af med. Øh, med, med kamproppet ned fra, fra Revolutionspladsen. Så det får I her, og tak for nu. <trykker> Se er